Trenul de noapte Pista 2 Trenul de noapte Hâș făcu domnul Fotiade și-și mișcă laba piciorului drept. Găina înălță capul, cârâind nehotărâtă. Era cald. Pe pieptul rozaliu al domnului Fotiade, un pârâiaș de sudoare cobora spre abdomen. În fața măreției calme, rotunde a acestuia, Pâriașul forma o mică baltă, apoi se împărțea în două firicele ocolitoare, unul spre dreapta, celălalt spre stânga. Domn, șef, vă rog, mai serviți! Domnul Fotiade deschise un ochi. Tu de ce nu te dezbraci, zise el. Crab dracului în. și privi spre haina de ceferist a celuilalt. Nu mi-e cald, domn, șef, sunt obișnuit. Luați, vă rog! Cum nu-ți cald, mă zise cu uimire potolită domnul Fotiade. Se aplecă ignind peste brasul șezlongului spre ligheanul pus alături, luă un pumn de zmeură și se lăsă înapoi pe spate. Mesteca încet cu ochii închiși. Nu strivea imediat zmeura, ci o plimba încoace și încolo în spatele gingiilor și abia înainte de a o înghiți o plesnea scurt cu limba de cerul gurii, scoțând un mormăit surd de plăcere. Lângă el, așezat pe bordura peronului, cu tălpile între șinele ruginite ale liniei de manevră, Acarul își dădu pe spate chipiul, scoase tabacera și și-a prins o țigară. Fumul urca drept în aerul încremenit străveziu. Hâș făcu și el. Căută o piatră între bocanci, dar când se îndreptă găina ocolilii gheanul, trecu pe sub șezlong și se depărtă. Rămas cu piatra în mână, acarul se uită după o țintă. A zvârli piatra cu boltă. Mai luă una și a doua oară panoul de lemn sună tare sec. Domn șef! zise acarul, panoul ăsta ar trebui să-l vopsesc. De ce? Nu se mai văd literele. Pe fața domnului Fotiade înflori un surs, își umezi buzele cu vârful limbii și zise tărăgănat privind printre gene. Crezi că se uită ăia la panoul tău? Acarul trase lung din țigară. O clipă domnului Fotiade i se păru ciudat că și celălalt zâmbește. De ce să nu se uite? Domnul Fotiade prinse a râde de-a de Bine, domnule, dacă vrei, vopsește-l. Fără panou, parcă nici n-am fi gară, zise acarul. Păi, nici nu suntem gară, preciză domnul Fotiade. asta e gară? Suntem haltă, aia suntem. Pot să mai iau? Vă rog, pentru dumneavoastră am adus-o. Nu știam că se face și pe aici, zise domnul Fotiade, lăsându-și brațul masiv spre Ligian. Credeam că zmeura crește numai în sud. Se face și la noi, răspunse acarul. Domn șef, ce să vă mai deranjați? Puneți-l pe genunchi. Ai dreptate, zise domnul Fotiade și să-l Tu nu mai vrei? Sunt satul de ea. Mă rog, zise domnul Fotiade. Probabil mănânci când culegi. Acarul nu răspunse. Stinse țigara de bordură și scuipă printre dinți până la linia a doua, a cea principală. Ar fi bună o scaldă, spuse el gânditor. Domnul Fotiade dădu din mână ale hamite. E departe, n-avem timp. Ei, departe. În cinci minute suntem acolo. Se uită spre soare. E două. Până la trei suntem înapoi. Domnul Fotiade făcu un efort și-și privi ceasul. Două și 11 Nu mă duc, mai știi, poate vine cineva. Cine să vină, zise acarul. Dracu vine aici. Și chiar dacă ar veni cineva, îl lăsăm pe ursul. Fluieră scurt. De peste linii, din bălării, se-i capul mare somnoros al câinelui. Acarul mai fluieră dată și ursul început să se miște spre ei fără grabă, clătinându-se ușor. Nu mă duc, spuse domnul Fotiade. Poate mă sună ăia între timp. Nu vă sună ei acum. V-au anunțat, v-au dat ora gata, până trece 4.005-ul, nu vă mai sună. Parcă poți să știi, zise domnul Fotiade și deodată își trasă repede picioarele. Ia n-ai bijigodia asta de aici. Marș, zise blând acarul carul și împinse câinele cu bocancul. Ursul se sculă, să greoi pe bordură, traversă peronul și intră în umbra sălii de așteptare. E bătrân săracu, zise el uitându-se după câine. E mai bătrân decât gara." Cum mai bătrân?" Păi când au făcut gara asta, ursul era pui." A, te refer la clădire," se dumiri domnul Fotiade, nu la stația ca atare." Da, când au făcut biroul, sala și camera pentru dumneavoastră, adică nu pentru dumneavoastră, pentru celălalt, pentru domnul Cazacu, el a fost prima dată." Da," zise domnul Fotiade. Stația era și înainte, că trenul oprea, dar nu era gara, era numai cantonul meu." Atunci erai tu șef? Ai? zâmbi domnul Fotiade. Păi eram? zâmbi și se ridică în picioare. Nu vreți apă? Un strop, răspunse domnul Fotiade. Să nu vă cadă greu după zmeură, domnul Fotiade se uită în Lighean, mai era. Cât să-mi gura, zise el. Acarul merse la fântână și slobozi găleata care coborâ cu huiet, învârti și scoase găleata afară. Se apleca să bea, dar rămase așa povornit, ca și cum și-ar fi adus aminte de ceva și privi peste umăr cu o expresie de veselie pe chip. Domn șef, ce-ar fi să tăiem o găină? Domnul Fotiade se opri din mestecat. Ce? Să tăiem o găină. De ce? Păi, când mai avem noi ocazii din astea? Facem și noi o friptură. Domnul Fotiade gemu cetișor și se răsuci spre fântână. Mai, mai, până ieri erai ca toma necredinciosul și acum... Hei, bine, domnule, taie. O tai, domn șef. Ce-i aia o găină? Bău din găleată, luă cana de tablă, o scoase din lanț, o umplu și o aduse domnului Fotiade. Acesta bău încet cu o pintel și răsufla adânc. Bine, cel puțin că aveți apă bună," zise el. Acarul primi cana și se duse înapoi să o prindă cu lanțul. Apoi se uită după găini. Nu văzut decât una în capătul celălalt al peronului, dând colțul pe lângă biroul de mișcare. Trebuia întâi să o aprindă focul și să pună apa. Simioane a făcut domnul Fotiade. Ziceți, domn șef, ești bun să vii să mă masez puțin? Să nu vă usture, domn șef, ați prins ceva culoare?" Drept răspuns, domnul Fotiade puse ligheanul jos și se lăsă în față gemuindu se Acarul veni lângă șezlong și-și puse palmele pe umerii rotunzei celuilalt. Au, făcut domnul Fotiade. Vedeți? V-am spus eu. Al dracului soare, nu mi-am dat seama gâfâi domnul Fotiade." Acarul început să-l maseze. Două dungi paralele, albicioase, semănând cu o linie ferată fără traverse, tăiau carnea moale a gâtului. Într-una din ele, ca într-o tranșee surpată, stătea îngropat un lănțișor. Mă tot gândesc, domn șef," zise acarul, că până la urmă ați avut noroc." Eu? De ce?" Nici aici nu -i rău." Ce treabă aveți? Ce trece pe aici?" Un mărfar și un personal. În rest, pace. Nu te bate nimeni la cap." Păi da, după tine, asta e viață." Apas acolo mai tare. Unde? Acolo, așa." De ce nu e viață?" făcu acarul. Vrei să dormi? Dormi. Vrei să stai? Stai. Vrei să muncești? Sapi puțin în grădină, mai pui un strat, mai verifici acele." Ce știi tu, măi, Simioane?" zise domnul Fotiade, clătinând din cap. Nici n-ai cum să știi dacă n-ai ieșit de aici." Lăsați, domn șef, că vă obișnuiți și dumneavoastră. Acum, dacă vine și trenul ăla. Ei, și dacă vine și ăla, cât vine?" făcut trist domnul Fotiade. Două-trei zile." E destul, domn șef," zise acarul. Măcar să-l văd și eu. Tu degeaba-l vezi." Acarul se opri din frământat. Cum adică degeaba?" Da, degeaba. Când ți-am povestit, nici n-ai vrut să crezi că există. Acum la ce folosește că trece pe aici?" Să văd și eu că există," răspunse acarul. Dar ți-am spus eu că există," se enervă domnul Fotiade. Păi câte nu mi-ați povestit dumneavoastră că există și după aia ați lăsat-o mai moale?" Da, domnule, dar trenul ăsta există," zise apăsat domnul Fotiade. O fi existând," răspunse acarul. Domn șef, să vă mai fac? Mai fă puțin." Acarul coborâ cu palmele pe omoplați. Se uită la spatele domnului Fotiade. Spate greu, de om care mai mult așezut. De-aia nu-i venise lui ușor să se mute încoace în pustietatea asta." Și nici nu știe ce a făcut de la au aruncat tocmai aici. Poate că a băut, a scăpat vreun tren la vale sau a luat din aia, cum îi zice, mită, săracu. Altfel era un bun, n-avea nici familie, avea un cufăr cu două costume de șef de gară din stofă extra, se cunoștea că fusese cineva, cărți, niște scule de pescuit și scaunul de pânză. Atât. Și mai abusese pasărea aia, papagalul, care murise la o săptămână după ce sosise aici, și atunci șeful fusese supărat toată ziua, mai că nu plângea. Și când el i-a spus, domn șef, parcă v-a murit mama, dați-l dracului de pițigoi, că vă prind eu altul. Șeful a zis, cum îi plăcea lui să zică, ce știi tu măi, simioane? Și el nu se supăra. Dacă în șeful a adăugat că vrabia aia, cum îi plăcea lui să zică, ce știi tu mă, simioane, să vadă vreodată în viață, atunci s-a supărat puțin. A dracului pasăre. Nici nu oa, nici nu cânta, era numai colorată și văzuse multe, pentru atâta el nici nu i-ar fi dat de mâncare. Șeful însă i-a săpat o groapă și a îngropat-o frumos, numai slujbă nu i-a făcut. Dar era om bun și plăcea să povestească despre gara aia mare unde fusese. Le mai înflora el cei drept, nu erau de crezut toate, dar așa mai trecea timpul. Că ei doi ce să facă după ce veneau mărfarul și personalul? Să povestească. Șeful povestea frumos, el asculta, mai credea, mai nu credea și șefului nu-i plăcea când nu era crezut. La el toate erau adevărate, mai ales despre trenul ăla îi povestea. Spunea ce spunea și tot la el ajungea. Vedea că nu e crezut și atunci se întărâta și odată l-a făcut prost. El, Simion nu s-a supărat, dar a povestit cum în satul lui peste deal era o babă, una, todosia, care venea în fiecare duminică la gară, șapte kilometri, Că zicea ea că trebuie să sosească un tren cu ceteri. Cu viori, îl lămurise el pe șef, care nu știa ce ceterile. Aici și murise baba, pe peron, pe bancă, într-o duminică dimineața, vânătă de frig, că era iarnă. Degeaba o tot trimitea domnul cu șeful dinainte acasă. Ea și aștepta trenul. Și cu trenul s-a și dus, armana că din sat n-a venit nimeni să o ia, era animă. A dat domnul cu telefon la oraș. Și au -o pus-o așa țea până la vagonul de poștă, și cine știe unde au îngropat-o sau ce au făcut cu ea. Adică, vrei să spui că trenul ăsta e numai în capul meu, a zis șeful, după ce el i-a terminat povestea cu tot Nu vreau, domn, șef, a răspuns el. Vreau să zic că nu fi trenul ăla chiar așa cum povestiți dumneavoastră. Treaba ta, a zis șeful. Poți să crezi, poți să nu crezi, dar să știi că așa e cum îți spun eu. Dar nu putea fi chiar așa. Ce tren era ăla despre care nu știai nici unde merge, nici de unde vine? Ca șef de gara trebuia să știi, trebuia să ți se spună. Da, înțelegea să fi fost mărfară, astea transportă și lucruri secrete, au indicative speciale, dar șeful zicea că vagoanele erau de călători. Sau dacă era internațional, trebuia să aibă lumini, iar în gara aia, zicea șeful, internaționalul oprea. Ăsta nici nu oprea, nici nu avea lumini, nici măcar o fereastră luminată și trecea numai noaptea, la 37 minute, nici o secundă întârziere. Ei, asta nu mai credea. Care tren nu întârzie măcar dată? Până și nenorocitul de 4005 întârzia câte 5-10 minute, deși linia era secundară și nu avea cu cine se încrucișa. Destul, oftă domnul Fotiade, îndreptându-se. Mulțumesc. Se uită la ceas. 3,19. fără 19. Vine personalul. Mă duc să mă echipez. Mai e vreme, zise acarul. Puteți să vă întindeți puțin, vă scol eu la și 20. Nu mi-e somn, răspuse domnul Fotiade și se urni din șezlong. Unde e câinele? Doarme și el pe undeva. Domnul Fotiade privi cu grijă în jur. Hai, domn șef, că nu vă face nimic, zâmbia acarul. Acum vă cunoaște. Domnul Fotiade porni legănându-se spre biroul de mișcare. Era numai în niște chiloți mari, albi, până la genunchi și în picioare avea papuci de casă cu ciucuri roșii. Ciucurii ăștia al distrau foarte tare pe acar, dar se stăpânea de fiecare dată să râdă, șeful s-ar fi supărat. Și apoi, dacă șefului îi plăceau, el de ce să râdă? Când domnul Fotiade dădu să intre în camera lui, acarul își aduse aminte. Domn șef!" strigă el. Unde să fac focul, la mine sau la dumneavoastră?" Unde vrei," răspunse domnul Fotiade, poți să-l faci și la mine." Atunci îl fac aici la dumneavoastră, n-are rost să tot umblu cu cratițele." În ultima vreme făcea tot mai des focul pentru mâncare în camera șefului. Domnul Fotiade nu gătea, mânca salam sau conserve pe care îi le aducea de la oraș, mecanicul personalului 4005. De două-trei ori, acarul îl chemase să mănânce ceva cald la el, la canton, vreo sută de metri mai încolo, unde ținea și o mică gospodărie, găini, rațe, o grădină de zarzavat. Anul trecut, pe vremea lui Cazacu, tăiase și porc. Domnul Fotiade se mișca greu pe cărarea cu pietriș spre canton, așa că Simeon, cu cuvințarea șefului, început să gătească la gare, unde se afla și o sobă mai bună. Mâncau amândoi în biroul de mișcare, când era frig, sau la o masă de răchită pe peron când era cald. Dacă se nimerea mecanicul personalului, le mai aducea carne plătită totdeauna de domnul Fotiade. Așa erau mulțumiți amândoi. Acarul merse în spatele gării la stiva de lemne și făcu așchii. Când intră cu ele în cameră, îl văzu pe șef călcându-și pantalonii de la uniformă. Asta era boala lui. Că trecea mărfar, că trecea personal, că venea câte o amărâtă de drezină cu muncitorii de la terasamente, era totdeauna pe peron la patru ace, curat, bărbierit, ca scos din cutie. Ălălalt, domnul Cazacu era vai de mama lui, avea o haină de parcă uitase doi ani în țările calde, ieșise culoarea din ea. Pe când ăsta, când ridica paleta, parcă ridica un drapel. Cu chipiul dat un pic pe o sprânceană, cu burta lui de om care a știut să trăiască, ți era mai mare dragul să-l vezi. Toți mecanicii ieșeau la fereastra locomotivei și duceau mâna la tâmplă. Cum vrei să faci găina?" Întrebă domnul Fotiade Tocăniță, domn șef E bine, spuse domnul Fotiade Și puse pe scândura de călcat cămașa Noroc, zise domnul Fotiade Noroc, domn șef Și să dea Dumnezeu să tot avem ocazii de-astea Ehe, făcu sceptic domnul Fotiade Ciocniră paharele Și carul îl dădupe al său peste cap Domnul Fotiade gustă puțin Puse paharul pe masă Și se povârni asupra farfuriei Se însera Departe, peste râu, cerul era încă roșu. Mâncau afară pe peron, la lumina becului în plasă de sârmă de la intrarea în birou. Domnul Fotiade era îmbrăcat într-un halat de casă maro și-și pusese la gât un șervet. Din când în când ridica privirea din farfurie și trăgea cu coada ochiului spre ursu, care stătea întins alături, mișcând încet coada. Din bălăriile de peste linii se auzeau, țrăind greierii. Știți care ar fi culmea, domn șef?" spuse acarul, întinzându-se să ia sticla. Culme ar fi să nu mai vină. Cine? întrebă domnul Fotiade. Trenul. Domnul Fotiade mestecă încet și dădu la iveală cu vârful limbii un oșcior pe care îl luă și îl puse lângă farfurie, apoi înghiții, în sfârșit înălță capul și zâmbi. Ți-ar părea rău după găină, spune drept. Ei, găină a făcut acarul. Mi-ar părea rău să nu-l văd. Vine el, n-avea grijă, la noapte îl vezi, adică mă rog cât apuci să-l vezi? Luă paharul, dar nu-l duse la gură, ci în dreptul ochilor. Închise unul și cu celălalt se uită spre acar prin țuică. Culmea e altceva, spuse el cu glas tărăgânat. N-ai observat? Nu, răspunse acarul. Culmea e că vine tot la trei și șapte minute, ca dincolo. Acarul făcu ochii mari. Cum dracu? Așa bine, aici e culmea la trei și șapte minute. Ei, acum mai zici că le înfloresc? Bău paharul, de data asta până la fund, și l-așeză încet pe masă. Se uită țintă spre acar. Când ți-am spus eu prima oară despre trenul ăsta? Mai demult, cam la o săptămână după ce ați venit. ți a spus sau nu ți-am spus ora? Mi-ați spus-o, domn șef, trei și 7, Păi vezi, făcut triumfător domnul Fotiade și se aplecă iarăși asupra mesei. Avea un briceag cu mânerul în formă de trup de femeie. Tăia cu el pâinea în cuburi mici pe care le punea în farfurie și le acoperea cu sos. Din capul femeii deschidea apoi o furculiță cu care pescuia cuburile muiate. Domn șef, zise acaru, da dacă nu e trenul ăla. Ăla e, mormăit domnul Fotiade cu gura plină. Am știut de ieri, de la telefon, după ce mi-au spus. Dar ce v-au spus? Mi-au spus ca și atunci să am linia principală liberă că la 3 și 7 trece o garnitură de noapte. Așa i-au spus, garnitură? Garnitură. Bine, dar ce e? Personal, accelerat, expres? N-are un număr? N-are. Am întrebat. Eu o garnitură feroviară. Nici ei nu știau mai mult sau nu voiau să-mi spună. Ce chestie, domn, șef? Făcu acarul. Garnitură? Păi dacă e garnitură, te pomenești că nici nu are locomotivă. Merge așa de capul ei. Are, zise domnul Fotiade. Și ce locomotivă? N-ai văzut în viața ta așa ceva. Auzi? Pot să-i dau eu oasele? dați le, domn, șef, răspunse acarul gânditor. Dar a ziceți, Oare de ce trece pe aici?" Nu știu, n-am întrebat." Nu-i treaba mea," spuse domnul Fotiade, aplecându-se și punând oasele pe ciment. Eu trebuie să-i asigur cale liberă. Cine știe, s-o linia cealaltă undeva și face un ocol." Cuțu, hai, cuțu!" Ursu întinse gâtul, mirosi oasele și le trase cu laba. Uite că de la mine nu le mănâncă," șopti îngrijorat domnul Fotiade. Le mănâncă el imediat," zise Acaru. Ursu, vedeți, le mănâncă." Ce cap mare are, observă domnul Fotiade. Luă paharul. Hai noroc. Să trăiți, domn șef, să fii sănătos și să n-aveți nicio grijă. Și ia să-l mai dăm noi dracului de tren, că mai despre el am vorbit. Dacă merită, de ce să nu vorbim, surâse domnul Fotiade. Am să mai iau o bucățică. Luați pieptul, domn șef. Nu lasă, ia tot pieptul, că n-ai mâncat aproape nimic. Și dăm mie pipota. Nici vorbă se împotrivia carul. Știți că nu-mi place carne albă. Așa e, nu-ți place," își aduse aminte domnul Fotiade. Atunci iau eu pieptul și tu ei, dar parcă nici pipota nu-ți place." Păi ce ai mâncat, omule?" Aripile, domn șef," răspunsea carul. Din găină numai astea îmi plac." Nu-ți place ce e mai bun?" zise cu reproș domnul Fotiade, atent să nu picure sosul pe masă. Trecu pieptul din cratiță în farfurie și rămase câteva clipe nemişcat contemplându-l. Nu sunt credincios," zise el bâșbâind cu mâna după furculiță. Dar de fiecare dată când văd asemenea asemenea minunății date omului, mă gândesc că, nu știu cum să zic, totuși, domnule, ceva, ceva trebuie să fie. Acarul nu găsi de cuvință să răspundă. Se uită în lungul liniei spre canton, unde semnalul era pus pe verde. Când eram mic, zise domnul Fotiade, punând cubulețele de pâine în farfurie, cel mai mult îmi plăcea duminica. Tăia mama câte o găină din alea mari, roșii, nu știu dacă știi, Rasa Rod Island, o nebunie, și toată dimineața, de la 9 și până pe la 11, casa era plină de mirosul de supă, iar de la 11 la 1, după ce scotea mama carnea, de mirosul de friptură. La 1-1 și ceva ne așezam la masă. Aducea mama castronul, era ceva solemn, toți aburii ăia și ardei copți, și tata lua primul pieptul, simțeai că e sărbătoare. Ei, azi obiceiul s-a mai pierdut. Se mănâncă în fugă. A dispărut și siesta. Toate ca toate, domn șef, zise acarul turnând în pahare. Dar panoul nu l-am vopsit. Poftim? Făcut domnul fotia de panoul. Dă-l încolo de panou. Își tamponă ușor cu șervetul colțurile gurii și apucă paharul. Nimeni nu mai știa face supa ca mama. Eram șef dincolo și aveam în gară o femeie de servici. O că de treabă din alea rumene care acasă stau toată ziua lângă oale. Duminica o rugam să-mi facă supă. Nu pot să spun că nu eșa bună, dar ca mamei, și se lăsa încet pe spate, ținându-și mâna dreaptă pe pântec. Și nici duminicile nu mai erau duminici, continuă el cu oarecare efort. Cei drept, duminica trenurile erau mai goale și dacă mă duceam în fața gării, vedeam două-trei perechi la plimbare, dar știi, nu plimbările alea frumoase de oraș când eșea lumea să se vadă și să se salute, nu. Ăștia mergeau repejor, se uitau mereu în spate și una, două treceau linia în pădure. Și când veneau înapoi seara, tot așa repede mergeau. Ți era și jenă să te uiți, parcă veneau de la servici. Și după ce trecea și expresul, nu prea mai aveai ce face. Expresul oprea, întreba acarul. Oprea, dar cine să coboare din el? Câțiva turiști iarna când veneau la schi. De urcat, tot ei urcau. Noaptea treceau mărfarele, dar astea seamănă toate între ele. Până pe la unu-două jucam cărți cu impegatul, apoi mă culcam. Acarul își aprinse o țigară. Și când trecea garnitura?" Garnitura trecea rar," răspunse domnul Fotiade. Cam trei patru zile pe an." Țin minte că odată a venit primăvara, prin aprilie, când înfloresc spinii." dată a apărut pe la Bobotează, era un ger și o zăpadă. Două zile i-am tot curățat linia. Acum trei ani m-am trezit cu ea prin octombrie." Domn șef," zisea carul și zâmbi, Spuneți drept, când trecea garnitura nu mai dormeați." Dacă voiam puteam să dorm," se apără domnul Fotiade. Îl lăsam pe impegat, nu conta cine era pe peron. Dar nu voiați să dormiți, ieșează dumneavoastră pe peron", făcu acarul. Nu dormeam, da", a recunoscut domnul Fotiade, deși ieșea și impegatul, ne uitam amândoi. Și ce vedeați?" întrebă zâmbind mereu acarul. Domnul Fotiade nu răspunse imediat. Se cuibării mai tare în șezlong și oftă. Cum se uita la acar printre gene, părea că în curând va ațipi. Ce vedeam?" zise el încet. Păi ți-am mai spus. E cel mai frumos tren pe care l-am văzut în viața mea. Și-am văzut multe, poți să mă crezi. Culoarea aia lui și cum lucea, avea de fiecare dată aceeași culoare?" Da," răspunse domnul Fotiade. Un fel de indigo albastru închis la viteza lui părea aproape negru." O fi tren sanitar pentru morți." Încercă să glumească acarul." Vezi-ți de treabă," făcut domnul Fotiade. Știu cum arată un tren sanitar." Ăsta avea geamurile joase, mult mai joase decât cele obișnuite, cam la înălțimea asta, și arătă cu mâna, și puțin mai mari. Perdele erau, din câte am putut observa, erau. Dar înăuntru nu se vedea nimic. La viteza lui, spuse domnul Fotiade, ce să vezi, plus că nu avea nicio lumină. Niciuna? Nimic. Ia mai dălă în masa de tren, A făcut scârbita carul. Păi dacă era după mine, dar se opri și se uită în altă parte. Roțile erau mai înalte decât la vagoanele normale, urmă domnul Fotiade. În schimb, n-am observat să aibă scări. Probabil că sunt în interior și apar numai când se deschide ușa. Și mai era ceva. Asta nu ți-am spus-o, nu mai fi crezut, dar acum, dacă tot vine, o să simți și tu. Ce? întreba acarul. Domnule, zise încurcat domnul Fotiade, să nu râzi, dar era ceva ciudat. Prima dată am crezut că mi se nu numai mie. L-am întrebat pe impegat și mi-a răspuns că și el simte. Când trecea, domnule, trenul ăsta mirosea, mă înțelegi, lăsa un miros. Îl simțeai o jumătate de oră după aia. Ce miros? Domnul de plecă ochii și zise încet, ca și cum s-ar fi rușinat. De trandafiri. Mirosea extraordinar a trandafiri. Acarul îl privi o clipă serios, apoi umerii începură să-i se scuture și se porni să râdă. Domnul de se posomără. Strânse resturile din farfurie și în timp ce acarul râdea de se prăpădea, le așeză în fața câinelui. Ursul le trase cu laba și de data asta, fără îndemn, le mâncă. Vai, domn șef!" zise acarul, ștergându-și lacrimile. Vă rog să mă iertați, dar asta cu trandafirii, bine că nu mirosea a cozonac." Vezi?" zise jignit domnul Fotiade, uitându-se la câine. Nu mă crezi, treaba ta. Însă la noapte, dacă simți și tu mirosul, ce dai?" Domn șef!" – Răspunse acarul. – Dacă la noapte trenul ăsta miroase a trandafiri, mâine eu vă duc în cârcă până la ruși înapoi. – Nu, zise domnul Fotiade. – Mai tai o găină. – Tai trei, răspunse acarul. – Dar dacă nu miroase? – Dacă nu miroase, nu tai. – Hai noroc. Noroc, domn șef, răspunse vesel acarul. Ciogniră și băură. Domnul Fotiade se uită la ceas. – Mai sunt cinci ore. Mă duc să mă întind puțin. – Scoală-mă, te rog, la două. – Nici o problemă, mergeți liniștit. Strângi tu aici? întrebă domnul Fotiade ridicându-se. Sigur, răspunse acarul, sunt plăcut domnșef. șef. mai să vină, zise domnul Fotiade. Strânse șezlongul și porni cu el spre cameră. Acarul stinse țigara, se sculăm în picioare, aruncă restul de oase câinelui, înveli pâinea în ștergar, strânse furculițele, farfuriile, acoperi cratița și le puse pe toate într-un coș. Luă masa și scaunul de răchită și le duse în sala de așteptare. Se întoarse după coș. Și-o apucă pe cărarea cu pietriș spre canton. Ursul venea gale după el. Când ajunse la canton, intră înăuntru, lăsă coșul, dar nu aprinse lumina, ci ieși și se așeză pe trepte. Își aprinse o țigară și întoarse capul privind în lungul liniei. Ca și cum și-ar fi adus aminte de ceva, clătină din cap și zâmbi.